Від нещасних випадків отрує нарешті насильницької смерті, він і просто знищення одним індивідом іншого, при тому жахливою жорстокістю, що трапляється доволі часто. Кожного земного дня у великій кількості. «Ця планета взагалі приречена, сказав оберіг і фон, і запропонував ознайомитися з його доповідною запискою у Вищій Глобальній Раді. Я ознайомилась. Запитань безліч. Головне з них – як так можливо жити? Для чого? Тим паче, що в землян неміонців такий короткий, за нашими мірками, строк життя. 17 -е теодінта Оберіхіфон Повторюю, ця планета приречена. Поведінка її жителів надто в тій частині, де ти жила, в образі Світлани, абсурдна і аморальна. Я. Але ж мусить бути якесь виправдання, життю тієї ж Світлани, її чоловіка, її дітей. Оберіхіфон. Яке? Добувати собі засоби для існування? Такою важкою працею, як у жителів того населеного пункту, в якому ти жила. Серед броду і самознищення тим, що вони називають алкоголем, а в інших частинах землі – страшним зіллям, наркотиками. Я. На землі борються з цим злом. Оберіхіфон. Хто? Відсоток диваків? Ця боротьба не виєднана ні їхній владі, ні власника матеріальних благ. Ні тим, хто маніпулює свідомістю землян. Ця маніпуляція скрізь і повсюди особливо огидна. Вона не гідна мислячих істот. Я. Вони ростуть і пізнають світ. Вони радіють йому, захоплюються, хоч і страждають. Вони – оберіг фон. Вибач, що перебиваю. Що дає це пізнання? Індивідуальний досвід майже не відбивається на наступних поколіннях. Хто пам'ятає тих то, що померли? В кращому випадку – родичі. Наступні покоління, як правило, заперечують звички і напрацювання попередніх. Кожен індивід, удаючи, що працює на суспільство, обдорює інших. Розвиток, обман собі подібних заради власного блага у них повсюдний. Каюсь, я виключила сприйняття. Я раптом побачила себе на вулиці села, де жила. Не я, а Світлана. На зустріч мені йде мешканець села. Людина, землянин, чоловік. Він хитається і виробно лається. Слова я не сприймаю, але розумію, що вони брудні, страшенно брудні, огідні і образливі. Він падає. Я спиняюся і дивлюсь йому в обличчя. Воно воно розпливається і зникає. Дванадцяте Кармена Я вже мимоволі спілкуюся зі Світланою, Світланою Ігорівною. Я знаю, що вона має, даруйте, мала, досить розвинений інтелект, як для жительки. Неміони Землі, хоча була лише вчителькою у маленькому населеному пункті. Але ж, пригадую, її, мої, учні, в переважній більшості, не сприймали інформацію, яку вона, я, їм подавала. Чому це відбувалося? Запитую я і тримаю жахливу відповідь. Їм це було не потрібно, як живим істотам, жителям планети Земля. Хоча ця інформація розвивала інтелект маленьких землян, як це могло бути, питаю я, але тут уже розумію, що це питає Іриєрехар, Іри жителька Драмедіону, вчена, що ось ось потрапить до сонму безсмертних. А що думала Світлана? Світлана Ігорівна, несподівано виникає запитання. І відповідь я не знаю, не знаю. Тільки пригадую, що вона вперто приходила на свої уроки і розповідала, розповідала, заради чого? питаю я себе. Що це – акт відчаю, самопожертви, байдужість до результату у поєднанні з якимось автоматизмом чи фальшивим відчуттям обов'язку? Відповіді нема. Я знаю, що переважна більшості з кожних ста учнів як мінімум 97-98 знання, які давала Світлана Ігорівна, не тільки не згодилися в майбутньому, а, а вони самі вважали їх непотрібними. Хіба що для оцінки. Це правда, каже хтось за мене. «Може, справа у тих двох-трьох учнях?» Комп'юдаціон, якому я даю завдання, проникає і в записи, які стосуються Світлани, і в мою пам'ять. Він добуває відповідь. Один з учнів моєї земної подоби став журналістом, хоч і доволі посереднім, восьмеро – педагогами, але тільки одна пішла шляхом своєї вчительки. Може, справа у ній? Я чую голос оберехифона. Тільки один з тисячі – а часто і 10 тисяч землян знає просвіточів розуму, котрі розвивали прогрес на планеті. Головні наукові закони знають ще менше. Плодами вищих наук користуються одиниці –